Întâlnire în Atlanticul de Sud Pista 28 În cursul unei între Inexplicabile a focului de artilerie Kem purlă sălbatic Dăi drumul, doctore Arată-ne ce știi să faci mâna lui Square care încerca să-l rețină Apucându-l de braț și continuă pe același ton s Ești al dracului de bun numai să dai sfaturi altora s-a rămase împrietit Cu brațele atârnând Cu casca clătinându-se în vibrațiile mașinilor Linței se răsti. Țineți-vă firea!" Figura lui Kemp păru că e gata să se prăbușească. El îi cânta în lui taică-meu și doctorului ăluia ca să vă ducă de râpă. El a întocmit un raport defavorabil care să vă închidă definitiv cariera. E revenit furia inițială și din nou urlă la doctorul împietrit. Putregai și ticălos, las ce ești! Ești de aceeași cu taică-meu, așa că de ce nu alergi jos să te ascunzi ca și el?" Squire îl apucă pe Boaz de mână și îl împinse spre brancardierii care așteptau cu disperarea antipărită pe față. Luați-l de aici, fraților!" se întoarse la postul său în vreme ce Boaz se lăsă tras de la ușă. Un fir lung de salivă i-a de bărbie. Comandantul secund la telefon, domnule comandant!" A raportat un ajutor al boțmanului. Aici comandantul!" spuse linței în microfon. Goss că vorbește de la mare departare. Peretele etanș din Prova s-a bordușit rău. Dacă nu-l proptim ca lumea, se duce dracului toată și a Tu și regușit și-adăugă. Mai e și un incendiu cumplit și nici n-am firare al dracului vreun loc să bag ceva aici. Linței se vorțează să reflecteze la raportul rezumativ al lui Gos. Lucrurile stau foarte prost dacă a trebuit să iasă comandantul secund în persoană la comanda echipei de combatere a avariilor. Vrei să reduc viteza? Gos așteptă câteva secunde. Da. Dacă mai mergem cu maximum de rotații, bătrâna a să ne duce direct la fund, dacă o ceda peretele etanș. O altă pauză. Avem nevoie de vreo 15 minute. Deocamdată nu mai mult de atât. 15 minute? Putea la fel de bine să fi cerut și o săptămână, că tot aia era. Densi îl privea, așteptând cu un alt telefon în mână. Șeful mecanic, domnule comandant. Două pompe au fost scoase din funcție. Compartimentul mașinilor ia apă. Linței tăsări când un nou proiectil explodă undeva la pupa. Au cum niște echipamente grele se prăbușesc între punți și hârșitul schișilor ricoșate din tăbli. Zii șef mecanic! Fraser părea a fi foarte calm. Încă mai am posibilitatea să vă dau viteză maximă, domnule comandant, dar trebuie să vă avertizez că lucrurile pot deveni foarte serioase aici, jos. Bine! Chiar și acest unic cuvânt îi cerea un efort. Scoate toți oamenii care nu-ți sunt absolut necesari și adună-i comanda de combatere a avariilor. S-ar putea să nu mai dureze mult de acum. Am înțeles. Frezel strică ceva ajutorului său și apoi adăugă. Să știți că bătrâna noastră nu merge chiar rău. Linia telefonică se întrerupse și linței zise privind lung receptorul. Sunați la telegraf. Jumătate viteză înainte. Densi manevra ambele. Telegrafe și rămase uitându-se la sângele lui Hunter cu care se mânjise pe mâini. Acum ne pot lua ca din oală, comandant! Un alt proiectil explode pe Teugă, schijile izbucnind departe peste puntea porților, iar catargul și bigile începură să se clatine dezordonat și căzură peste bord. Școndrii, echipamente și un vinci întreg dispărură prin spărtura tăbliilor, împroșcând în trecere rămășițele lui Cordo și ale armamentului său de tun. Linței simți că cineva îi noadă un bandaj în jurul brațului și a dădu seama că fusese lovit de o schijă mică, probabil că atunci când fusese ucis Stenard. Nu-și mai amintea, nu simțea nicio durere, numai un soi de amorțeală ce părea că începe de la creier și îi se împrăștie prin membrele îndurerate, ca un șuvoi fierbinte. Inamicul a încetat tragerea domnule comandant. Ajutorul boțmanului se sprijini de geam gata să se prăbușească. Linței păși ca un automat spre ușa din babord și desfăcu zăvoarele. Când o smuci, constată că privea direct pe punta de sub, printr-o învălmășeală de lemne și bare de oțel, strâmbate și negrite. Aripa din babord primise o lovitură directă. Proiectilul care îi ucisese peste nard, Joliv și pe ceilalți de pe comandă de navigație, smulsese întreaga aripă ca pe o cutie de carton. Era o minune cum de el și Densi. Intrase adâncă în piept aerul sărat care i-a fumul din plămân și ridică binoclul în căutarea inamicului. Nava se mișca acum așa de încet încât el simțea sub picioare ruliul la fiecare val. Trebuie că ea apă multă, se gândi. S-a îngreunat teribil, aproape să se scufunde. l auzi pe Gos bocănind pe comandă, dar își menținu binoclul îndreptat spre inamic. Crucișătorul aproape că stopase și el la mai puțin de patru de distanță. Pută distinge pavilionul roșu care-i flutura la pic și fumul rămas de la tunuri deasupra turelelor. În spate, gos mormăi. Ticălosul s-a oprit să ridice hidroavionul, domnule comandant. Linței văzu atunci micul aparat săltând pe valuri, vreme ce se apropia cu grijă de coca masivă cenușia a crucișătorului. O gruie specială era pregătită în dreptul catargului mare și a aplecată în afara bordului, gata pentru ridicare. Probabil că tocmai un unor manevri atât de obișnuite și de calme executate a făcut să dezlănțuie rezervele lui Linsei mai mult decât orice act de violență la care s-ar fi așteptat. Crucișătorul era cu totul încrezător în victoria sa. Își putea permite să ignoreze nava aceea străpunsă de lovituri în flăcări fără că sau pavilion și să plece în urmărirea vaselor din convoi. Datorită sacrificiului făcut de Bembecula, multe din acele vase vor supraviețui, altele nu. Și cu o subită mânie, Linsei ordonă Stop, mașina, Tribord! Gos se feri într-o parte când comandantul se repezi din timonerie. La posturile de abandonare a navei, aduceți răniții pe punte și desfaceți plutele din legături. Îl priveau cu gura cascată cu toții. Hai, imediat, mișcați-vă! Telegraful răsună în camera mașinilor și cu o scurtă zvâcnire, elicia din Tribord își opri rotirile. Densii strigă. Inamicul își orientează tuburile la torpile spre noi. Linței alergă spre fereastră iar fără binoclu putea distinge acel gol din silueta crucișătorului în care un set de tuburi la torpile fusese rotit, gata de lansare. Comandantul Inamic intenționa să nu le lase timp nici măcar pentru evacuarea răniților. Poate știa că sunt ajutoare în drum spre ei, poate chiar imediat dincolo de orizont, astfel că timpul era mult mai prețios pentru el decât mâna aceea de nebuni care încerca să răsăi împiedice victoria. Sau poate dorește din adins să-i lichideze, ca să șteargă pentru totdeauna insulta acelei întârzieri pusă în calea unui întreg plan dinainte pregătit. Gos murmură. Nu mai avem timp să scoatem băieții afară, domnule comandant." Privi cum se mișcă foarte încet spre tribord, împinsă de elicia din babord, care continua să se învârtească. Ghicise intenția lui Linței, de îndată ce-i pus tuse zări chipul. Știa ce avea să facă, chiar dacă se afla în fața morții. Era surprins să constate că poate înțelege și primi cu calm inevitabilul, tot așa cum acceptase distrugerea cabinei sale. Alergase tot timpul cu echipa de combatere a avariilor, astupase găuri de apă, târâse răniții ce gemeau pentru a-i scoate din strânsoarea oțelului răsucit, reparase pompe învechite și se căsnise să rămână în viață în acea închisoare plină de larma schijelor și ecourile exploziilor. Cabina îi fusese răvășită de schije, pozele și amintirile lui fusese rătransformate în gunoaie. Mânie, disperare, resentimente... În cele câteva momente le încercase pe toate. Era ca și cum întreaga lui viață zăcea acolo, prin trei dărâmături, ca să o poată privi. A desprins cu grijă flamura companiei de navigație de pe perete și a ieșit din cabine purtând-o pe un braț. Călcase cu un picior fotografia lui și a președintelui companiei, dar cu voce tare nu spusese decât. Șeful mecanic avea dreptate. Ai fost într-adevăr un ticălos, meschin și bătrân. Apoi trecut să-și îndeplinească mai departe de fără a mai privi înapoi. Goss îl văzuse pe comodor ghemuit pe un cheson spat, rugându-se de un sanitar să-i panseze rana. Acesta nu-și mai vedea capul îngrijind alți răniți și răspunse răspunsese curăceală. Păi nu sunteți rănit, pentru numele lui Dumnezeu lăsați-mă în pace! Nu-i de mirare că aspirantul e așa cum e. Cu asemenea, tată putea fi nebun de binerea. Zgomotul și larma de pe navă aproape că se potoliseră. Cerul se zărea printre parele de fum purtate de vânt, iar marea între cele două nave încetase să mai fie răscolită de elicele grăbite. De fapt, fu de părere, Gos arată chiar răcoroasă și atrăgătoare. Se uită la micul hidroavion siluetat pe bordajul crucișătorului, închipuindu-și cum vreun ofițer conduce operația de ridicare și aducere la bord, probabil chiar sub ochii comandantului de navă, unul ca linței. Gos scutură furios din cap. Nu. Nu putea fi ca el. s au zis vorbind tare. Sunt gata și eu să facem încercarea, dacă și dumneavoastră sunteți gata. Linței îi întâlni privirea și zise liniștit. N-avem decât o foarte slabă șansă de reușită. Dar e mai bine decât să așteptăm aici să ne ciopărțească. Gose se duse spre pupa. Le zic eu lui de și Maxwell dacă mai sunt timp treci la ora asta. Linței se sprijini cu mâna de fereastra comenzii. Era caldă dar nu putea spune dacă e din cauza soarelui sau a incendiilor. Stop, babordul. Nici nu se stinsese clinchetul telegrafului și linței, telefonă șefului mecanic explicându-i scurt, cere de gând să întreprindă. Prin fanta de observare, zărit din nou hidroavionul german profila pe bordajul cenușiu de oțel. Părea o jucărie. Fiind pe aproape, Den se asculta cu mirare vocea calma lui linței. În mod normal, auzind cele spuse de comandant, ar fi trebuit să înțeleagă totul, așa cum făcuse Gos. Dar această liniștită și dureroasă îngreunare a navei, ca și înăbușitoare atmosferă de moarte care domnea pe ea, îi amorțise mintea de parcă ar fi învăluit-o într-o imensă pătură udă. Linței se alătură lângă portavoc și dibui cu mâna după pipă, dar o găsi sfărâmată. Zise, nu mai folosi telegrafele. stai însă cu receptorul ăsta la ureche și când îți spun eu, comunică-i șefului mecanic să-i dea bătaie cât poate. Până s-apuce densi să zică ceva, îi s-a lui Ricci. Ține capul pe pupa inamicului. Vreau să mai dau tunurilor noastre de la pupa o ocazie. Știu că numai unul din ele poate avea câmp de tragere, dar dacă nu reușim de prima dată, aș vrea să virăm de bord și să mai încercăm o dată. Zâmbit terist gândind. Numai că nu va mai exista o a doua încercare. Dacă prima dă greș, ne ducem direct la fund. Undeva de de sub răcnea în agonie, pașii celor care îl căutau s auzau printre sfărâmături. Pe punta boca porților pupa, Gos găsi pe maxul ghemuit lângă postamentul unui tun, cu șapca trasă pe ochi privind pierdut clipirile apei. Așezați între cele două tunuri, în rânduri neregulate, răniții gemeau sau picotau toropiți de droguri. Câțiva fochiști și marinari de punte așteptau epuizați formând grupuri mici, iar cei de la unitățile de uscat îl priveau pe deceir în umbra unui vinci sfărâmat. Fața acestuia era ascunsă de bandaje prin care sângele începuse să pătrundă. Își mișcă încet mâna când auzi pe gos vorbind. Veți deschide focul cu tunul 6, ordin de la comandant." Doi marinari aduseră un cadavru și îl întinseră lângă parapet. Era ageap. Chiar așa, cu fața acoperită, gos ar fi recunoscut oriunde. Oftă amărât. Sergentul de la tun răspunse. Am înțeles, domnule comandant, secund." Dar când se apropie de piesă, Maxwell sări în sus și se repezi la tunul de 150 mm. Nu!" Îl împinse la o parte pe ochitorul în înălțime și se înghesuie pe scaunul acestuia, zicându-i cu ton de comandă. Verifică elementele puse la tun. Un tânăr trompet de lângă Gos vorbi și el sfios. Eu pot să fac ceva, domnule comandant, secund. Gos își desprinse ochii de la Maxwell, de la frenetica agitare a mâinilor lui, care manevrau nervoase manivelele lunetei. Și a ieșit din minți. Tu, de ce nu? spături grișului fanionul companiei și adăugă Leagă ăsta pe antena de radio. Nu ne-a mai rămas niciun pavilion național, iar catargele s-au dus dracului." Se forță să zâmbească. Cred că bătrâna Bechi preferă să fie sub pavilionul ei adevărat în momentul când își sfârșește zilele. Un alt marinar din trupele de uscat a găsit un telefon care menținea legătura cu punta de comandă și sta cu receptorul la ureche profilat pe cerul luminos ca un vechi monument al eroilor. Nu-și mișca decât ochii, urmărind cu micul gornist, urcă bocănind spre puntea bărcilor și, cum câteva secunde mai târziu, pavilionul companiei flutură în vânt de pe antena care forma un baston improvizat. Sergentul își frecă gânditor bărbia. Ori să crede friții că ne filează o lampă." Gos se uită impasibil la ei. Ba, eu cred că asta e ceea ce contează." Apoi plecă spre prova către puntea de comandă. Îl găsi pe linței exact așa cum îl lăsase. Gata, domnule comandant! Linței dădu din cap însemn că a înțeles și îi zise. Șeful mecanic mi-a raportat că acum compartimentul mașinilor ia apă din ce în ce mai repede. Fără pompele alea două... Se întrerupse și se încordă când văzu hidroavionul ridicat mai sus de silueta a crucișătorului, pendulând mult deasupra balustradei. Se întoarse și privi spre Square. Când vă fac eu semn cu mâna... Squire înghiți greu un în sec și se uită repede la camp. E neregulă, domne aspirant?" Tânărul îl privi lung cu fața ca o mască fără expresie, apoi de du violent din cap și replică. Mă simt perfect! Mulțumesc! Perfect!" Linței își concentra atenția asupra navei inamice. Observă câteva dintre plutele bembe cu lei derivate la întâmplare de curenți. Probabil că vor contribui și ele la manevră, Comandantul năpți își va închipui că supraviețuitorii vasului englez caută să se salveze. Ușor, ușor! Cât de lui era manevrat hidroavionul cu gruia specială! Își reținut respirația și cu un gest brusc își coboră mâna într-o mișcare rapidă de retezare. Square, i Acum! Semnalul zbărnii pe sârma telefonului rămas în funcție și în soldatului ce sta neclintit peste puntea acoperită de sfărâmături și de răniții aceea jalnici, peste trupul inert al lui Jab și cel al locotenentului orbit, spre Maxwell care se plecase încordat pe luneta sa de ochire, ca un atlet care aștepta pistolul starterului. Încă o infimă, dar agonizantă frântură de secundă, în vreme ce etrava crucișătorului, plăpâia în firele reticulare, ca ceva văzut printr-o fereastră bătută de ploaie. Maxul a trebuit să-și smulgă gândurile de la oamenii de lângă tun, de la ochitorul în direcție, afla de cealaltă parte a piesei, de la încărcătorii care așteptau cu proiectilul gata de introdus și cu cel următor în brațe. Acesta era momentul unic, momentul său. Foc! Simțea apărătoarea de cauciuc a lunetei înfundându-i ochi. smucitura neprasnică dată de reculul tunului și fău aproape asurzit de detunătură. Uitase să-și puie dopurile în urechi, dar nu mai luau în seamă durerea scuțită în înfrigurarea de a vedea cum proiectilul explodează direct în țintă. O fulgerare orbitoare și în locul în care hidroavionul atârnase deasupra postamentului său, s-a ridicat un vârtej de fum cafeniu. A fost urmată în data de o nouă lucire, mai puțin luminoasă, a flăcărilor, care se întindeau și jucau alt, încă înainte ca servanții tunului să fie apucat să desfacă închizatorul și să încarce al doilea proiectil. Pe comandă, lintea abia izbuti să ștăpânească valul de emoție Hidroavionul fusese sfărâmat în bucățele și întreaga suprastructură de sub el, incendiată de benzina octanică. Strigă. Acum sublocotenent. Tunul bubuie din nou și necă vocea lui Densi, dar jos sub punte, Fraser auzise și se aruncă cu toată greutatea trupului pe valvule, trezind din nou la viață elicele care s-au pornit să răvășească apa într-o gâlgâire de spumă, împingând înainte bătrâna navă și zguduindu-ate de puternic, încât părea că acum, acum se desmembrează. Incendiul de pe puntea crucișătorului dădea de că își face datoria. Servanții tuburilor la înstorpile au fost să se tragă înapoi de la posturi, iar camarazilor s-au repezit spre flăcări înarmați cu fortunuri și stingătoare. Al doilea proiectil al lui Maxwell a avut traiectoria scurtă. Explozia lui ar spuma mării mult mai sus de silueta navei inamice. Flăcările jucăușesc clipind prin cortina străvezie ca niște pietre prețioase. Linței lovin ciudat cu pumnul în balustradă. Rotațiile elicilor se întețeau cu repeziciune și crucișătorul inamic rămăsese în prova Babord, dar nu destul de repede, cât și putea zări cum Torela din prova se rotește violent încercând să prindă în vizoare nava care îi înviase. De pe scaunul de oțel al singurului tun cu câmp liber de tragere, Maxwell inspira adânc. Nu l-au nici fulgerele luminoase ale tunurilor inamice, nici locul în care au căzut proiectilele acestuia, ci și concentră toată atenția pe coloana de fum din fața catargului mare al crucișătorului. Un singur set de tuburi la ar putea face toată treaba. Șase torpile, precis aliniate pe un rând, reglate și pregătite să dea o lovitură de moarte bembeculei. Cu diferența că acum erau lipsite de servanți, erau abandonate din picina primului său proiectil. În ciuda încordării, putea simți cum fața ei se destinde într-un zâmbet de satisfacție. Foc! Cele două nave au tras aproape simultan, undele de șoc rostogolindu-se și interferându-se, până ce zgomotul a în nivelul la care nu mai putea fi suportat. Maxwell n-a mai apucat să vadă ce se întâmplă după aceea. Tunul lui, oamenii care le-a și mare parte dintre soldații de uscat de la postamentul opus, au fost azvârliți în nimicnicie de explozie. În câteva secunde, puntea porților și Duneta au fost cuprinse de flăcări de la un capăt la celălalt, arșița mistuitoare declanșând și alte incendii sub punte și chiar pe puntea Bărcilor. Linței resimți șocul ca o lovitură directă în trup. Știu în clipa aceea că Bembecula realizase tot ce a putut și că nu mai era capabilă să lupte. Avalanșa de metal care o acoperise fusese așa de mare, încât zidul imens de foc, în înspre ceruri, deasupra vârtejului de fum de pe nava l-a luat prin surprindere. Apoi, când Urioșa Trâmbăt se potoli și se desfăcu în două, constată că e trava înclinată a crucișătorului, iese la iveală în bătaia soarelui bordajul cenușiu, reflectând spuma albă a valului din prova. Primele strigăte de disperare făcură loc unui oftat de ușurare când nava inamică ieși cu totul din norul neguros. Valul din Prova era de acum în scădere și când fumul de pe suprastructură se risipi, linsei observă că pupa era afundată în apă până la nivelul punții. Trebuie că torpilele în explozia lor, cauzată de proiectilul lui Maxwell, i-au rupt coca cu efect mult mai mare decât dacă ele ar fi fost lansate la apă. Se întâmplase imposibilul. Linsei simți cum Densi îl apucă de umeri iar ricii îi într-un horcăit de bucurie sau nebunie. Pretutindeni pe vasul lor răvășit de luptă, oamenii strigau și se îmbrățișau între ei, ba chiar și unii dintre răniți răcneau către cer, înnebuniți de larma din jur, dar conștiinți că, în ciuda tuturor celor îndurate de ei, erau acum încă în viață. Crucișatorul se lăsase pe o parte, fundul santinei ieși din apă când acesta a început să se răstoarne, ascunzând vederii haosul și învălmășala de pe punți. Alte explozii se făcură simțite peste apă și, chiar de la distanță, linței auzi zgomotul mașinilor grele și al care se rupeau din postamente, mărind o roarea născută sub punți. Nu exista vreo speranță de a găsi supraviețuitori. Bembecula nu mai avea nicio barcă întreagă și cele mai multe dintre plute fuseseră distruse sau pierdute în luptă. Un de aburi se înălță mult deasupra provei crucișătorului, când acesta se ridică încet din apă, ca o săgeată negrită, profilată pe orizont și cerul limpede. Apoi plonjă în adâncuri, vârtejul apei și o pată de ulei, marcând locul ultimului moment de viață al giganticei nave. Cu voce răgușită de emoție, Densi întrebă. Îmi permiteți să evacuez oamenii noștri, domnule comandant?" Părea că e încă murit. Am putea construi niște plute." Fără a mai aștepta alte ordine, Fraser redusese viteza la foarte încet. Linsei presupunea că mulți dintre oamenii săi s că le-a venit sfârșitul atunci când tunul lui Maxwell a fost distrus, ca să nu mai vorbim de violenta dispariția navei germane. Da!" Îi puse mâna pe braț și adăugă. Și îți mulțumesc!" nici nu se clinti. Arăta de parcă nu-i venea să creadă propriei sale rațiuni. Domnule comandant, ascultați!" Abia sesizabil la început puțin mai tare decât un murmur pe deasupra fâșitului de flăcări și al pocnetelor de muniție arsă, iar linsei pricepă că aude sunetul pompelor lui Fraser. Pusese receptorul la ureche. Șef mecanic, Fraser chicotit la telefon. Vaca asta bătrână, nu v-am spus eu, dar glasul ei suna ca și cum ar fi fost pe punctul de a-i în plâns. A dracului vacă bătrână, își spune cuvântul exact în ultima clipă, nu mai putut continua. Nu-și mai putea controla vocea. Alinței răspunse liniștit. Dacă am putea stinge incendiile și controla apa care pătrunde, poate că am reușit să o ținem pe linia de plutire până la capăt. Puse la loc receptorul cu multă grijă. Apoi ieși pe aripa punții de comandă rămasă încă întreagă și și înclăștă mâinile pe balustradă. Își plimbă încet privirea pe punte și de-a lungul întregii nave. Nici atmosfera de moarte și de distrugere totală, nici chiar flăcările care continuau să se înalțe de pe punta porților, nu puteau schimba chipul familiar al bătrânei nave. Fortunurile de pe punta afume gândă au revenit la viață, mânuite de oameni ieșiți de prin ascunzătorile în care se vă râseră. Observă un focist, cu capul bandajat, purtând în brațe pisica bordului și dându-i sebea bea apă dintr-o cană. Apoi omul se retrase un pas să urmărească reacția animalului ca și cum ar fi fost martorul celui mai mare miracol din lume. Trei ore mai târziu, pe când nava, învăluită în fum și în abur, scăpat de la mașini, se lupta să se tărască înainte cu viteză foarte mică, un om de veghe aportă. O navă la orizont. Era Canopus, care se grăbea să ajungă în speranța zadarnică de a salva măcar o parte din convoi. Priveliștea prezentată de bătrâna navă negrită de incendii și găurită de proiectile, al cărui pavilion necunoscut la prima vedere flutura vioi deasupra unei mese de sfărâmături. L-a făcut pe comandantul crucișătorului englez să creadă în primul moment că dezastrul convoiului se produsese. Ricci luă luneta de la ochi și raportă. Vrea să știe, domnule comandant, ce navă sunteți?" Gos cu capul descoperit și negri de funingine din creștet până în tălpi, își sorbea încet ceaiul în spatele punții de comandă, se uită la chipul răbosit al lui Linței și îi făcu cu ochiul, după care îi se adresă lui Ricci. Transmite lui Canopus. Suntem HMS Bembecula. Își întoarse spatele ca nu cumva linței să-i vadă ochii. Cea mai grozavă nava companiei. Ați ascultat? Întâlnire în Atlanticul de Sud. De Douglas Riemann. A citit Ana Le Vârdă, Iulie 1983.